Подарував йому жіночі черевички з умовою, якщо він матиме хлопчика, то той одружиться лише з дівчиною, якій підійдуть ці черевички. Цю таємницю король приховував аж до самої смерті. Та перед смертю довірив її разом з королівством синові. Щоб той теж знав про це Тож син не мав вибору Оголосив у семи країнах Аби з'їжджалися королівські та князівські дочки І такі дівчата, і сякі дівчата Дівчата-циганки І приміряли черевички Та все даремно «Що було робити молодому королю?» Сказав він сестрі. «Люба сестро, Чи так, чи інакше, та одна ти лишилася з тих, хто не взував цих клятих черевичків». Дівчина знала про клятву та все-таки приміряла. Її брат був королем, мала поступитися. Та саме їй Черевички прийшлися до ноги. «Ну, люба сестро, ти маєш стати моєю дружиною», – мовив король. «Гаразд, любий брате. Коли буде весілля?» «У неділю». Дуже засмутилася дівчина. Коли наблизилася неділя, вона трохи подумала, та й утекла. Аж ніяк не хотіла бути дружиною власного брата. Подалася за 77 держав, за 39 море, поки не дійшла до лісу. Побачила якусь хишку, зайшла. У цій хижці разом із дочкою мешкала відьма. Та відьми саме не було вдома, Лише її дочка, Жофі. Та яка вона була гарна, Як вранішня зірка. Жофі сказала, Ой, чого ти прийшла до цього лісу? Зараз прийде моя мати і вб'є тебе. Тебе і мене також. Через неї сюди ніхто не наближується. Я прийшла, аби дати тобі поміряти ці черевички. Якщо тобі пасуватимуть, то мій брат одружиться з тобою. Жофі примірила черевики. Вони їй були саме до ноги. Ходімо зі мною, поведу тебе до мого брата, сказала королівна. Невдовзі неділя буде весілля. Поки не спитаюся матері, не піду». «О, як спитаєш, то не пустить!» Поки так сперечалися, повернулася відьма. Жофі побачила, що та прийшла і швидко заховала королівну підночви. Та коли мати прочинила двері, то одразу сказала «Тьху-тьху, люба доню, чужим духом пахне!» Певно ти ходила поза лісом поміж людей, та й принесла? Із собою цей запах Він залишився у тебе в носі Ні Тут має Хтось бути тому Підняла ночви Схопила королівну за волосся І потягла Хто тут ховається Спитала Ужефі Ой, Люба, матінко, я все скажу Тільки не кривд її Це справжня королівна Її вигнали з дому. Прошу, не кривдь її. Хай тут замітає, миє, а ще поратиметься зі мною біля хати. Мені теж погано бути самій. Коли відьма краще розгледіла королівну, вирішила, що не буде її кривдити. Однак королівна кожного божого дня туркотала на вуха Жофії, аби та тікала, бо її брат чекає. Аж доти поки вирішили О дванадцятій ночі, коли відьма засне Вони втечуть Перед виходом Жофі тричі плюнула на прощання Раз біля печі, другий біля ніжки ліжка Третій на порозі Аби ті замість неї відповідали, коли мати спитає демона так і сталося. Дівчата пішли, та відьма лише раз заворушилася і спитала з ліжка. «Люба, доню, Жофі, ти тут?» «Тут я», – відповіла за неї піч. «Що ти робиш?» «Замітаю». «Стара й далі заснула». Раз знову запитала. «Жофі, ти тут?» «Я тут». Цього разу Відповіла Ніжка-Ліжка. «Що ти робиш?» «Мию». Спитала втретє. «Жофі, що ти робиш?» «Причісуюся». Це вже відповів поріг. Та коли спитала вчетверте, вже ніхто не відповів. Вона скочила, всілася на лопату і подалася за ними. Бо одразу зрозуміла, що втекли. Летіла зі швидкістю вітру через сімдесят сім країн. Та Жофі теж швидко мчала разом з королівною. Раз лише озвалася дівчина до Жофі. Ох, щось мені дуже пече спина. Отже, летить моя мати, відповіла Жофі. Ось моя хусточка, кинь її. Взяла королівна хусточку, кинула, і одразу з'явилося велике озеро. Відьма, коли наздогнала її на лопаті, мусила випити багато води, аби перейти на інший берег. Вони полетіли далі. Згодом дівчина знову мовила, «Ох, що спеча спина! Ось мій грибенець, кинь його!» Той перетворився на великий ліс. Поки відьма його подолала, вони відлетіли далі. Та через деякий час знову щось дуже запекло у спинів королівни. Жофі сказала, ось велика хустка, кинь її. Та якщо хусточка стала озером, то хустка вже морем. Відьма боялася летіти за ними. Почала благати дочку, моя донечко мала, Пожалій свою матусю, в небезпеці, бо вона. Та дівчата все віддалялися. Відьмі не було чого іншого робити, Кинулася вона до моря, пила і пила воду, Аж поки не луснула. Тоді вже дівчата зупинилися перепочити. Та в Жуфі, звичайно, полилися сльози. Все-таки це була її мати. Таке мовила вона королівні. «Боже, що я наробила? Рідну матір погубила, Смуток серце розрива!» Коли вона добре виплакалася, Рушили далі. Згодом Жуфі сказала, «Я дуже хочу пити». Тут зараз, як увійти до лісу, буде колодязь. Це вже близько. Там і нап'єшся. Та у колодязя не було колодязного стовпа. По черзі вони хапали одна одну за ноги і так висіли, аби дотягтися до води. Королівна пила першою, бо це був їхній колодязь. Та коли пила Жофі, Королівна не змогла її втримати Обидві попадали до колодязя Задихнулися Перетворилися на два кущі бузини Прийшов туди королівський свинопас Він здивувався, бо ніколи не бачив тут бузини Замилувався нею, а далі... Зрізав дві маленькі гілочки, змайстрував з них дві сопілки, подув у першу, і з неї озвалася королівна. "Грай, грай, свинопасе. Я теж була, ким була? Королівною була, потім стала бузиною, а з бузини сопілкою". Свинопас лише слухав а далі подув у другу сопілку. Грай, грай, свинопаси, я теж була, ким була, відьми дочкою була, потім стала бузиною, а з бузини сопілкою. Ці дві сопілки я не віддам королю за жодні скарби. Тому й пішов до короля. Коли прийшов, показав сопілки. Гляньте бо, королю батьку, що в мене є Та ні за що не віддам, навіть вам І за ці червоні крейцери ти теж не віддаси Спитав король і вийняв із гаманця чудові червоні крейцери За ці віддам Король же поставив сопілки до кухля О півночі Дві сопілки перекинулися з кухля і стали двома дівчатами. Жофіс сказала королівні, «Ти казала, що у вас багато їжі, бо твій брат король, а на столі ані рісочки. У нас так заведено, є великий зал, туди приносять їжу, і там ми їмо». Невдовзі вони поховалися в сопілки». Та попелюшка із пічного попелу побачила двох дівчат, і щоб вони її не вгледіли, ще глибше зарилися в попіл. Вранці вона сказала королю, «Королю-батечку, складіть мені дяку!» «За що?» «Бо тут, у цих сопілках, ховається твоя сестра». І ще одна чудова дівчина О півночі вони вийшли і сказали Що ні рісочки немає на столі Поклади на стіл різноманітних потрав І коли хочеш схопити їх То я з себе натрушу тобі ліжка блох Аби ти не заснув. Коли ж вони гарненько їстимуть Хапай обох Лівою рукою Король так і зробив Замовив багато смачної їжі Попелюшка натрусила доріжка блох О дванадцятій король побачив Що дві сопілки перекинулися І вийшло з них двоє дівчат Він тихенько підійшов і схопив обох лівою рукою. «Любий, брате, не гнівайся, що я втекла, та погляньно ну, я привела тобі Жофі», сказала королівна. «Приміряй їй черевики!» Вони були їй в міру! Король сказав Жофі, «Ну, моя кохана, не чекатимемо жодного дня Сьогодні ж візьмемо шлюб На весілля сімдесяти семи країн З'їхалися королі, барони, графи Вельможи, паничі Кращі циганські хлопці Сім років, сім днів Всім миттєво стоїли, пили, веселилися. Либонь досі ще живуть, як не помили. Це таке спритне створіння, сказала Та я таки схопила її А про себе подумала Не вбиватиму її А поміщу в якесь гарне місце І пустила її до бідона зі смальцем Тож блосі добре жилося Харчування тут було гарне вона все росла і росла. Через три місяці так виросла, що ледь вміщалася у бідоні, майже весь смалець поїла, поковтала. Засміялася королівна, коли побачила, що сталося з її манісінькою блохою. Вона побігла до чинбаря, покликала його до себе, бо хотіла показати йому, щось спитати в нього. Прийшов в чин бар, дівчина відкрила великий бідон і показала йому. Прошу, подивіться на цю тварину. Що це за дивина? Ніколи такого не бачив. Це маленька блоха, що виросла, бачите, до яких розмірів. Ой-ой! «Це правда? Я вас покликала лише для того, щоб спитати, чи не могли б ви зідрати з неї шкіру і видобити, щоб вистачило на черевики. Коли так, то присягаюся, що ні в кого у світі не буде черевиків з блошиної шкіри, лише в мене». «За мною діло не стане», – сказав Чинбар. «Я гарно підготую, а далі швець шиє черевики. Тоді гаразд». Чинбар швидко потому вбив блоху, зідрав з неї шкіру, забрав, видубив. Королівна тим часом домовилися із шивцем. Він зробив їй. Зі шкіри такі пречудові черевики, Що й справді краще годі було відшукати. Тоді король сказав королівні, Ти вже досить велика, люба доню, Треба тобі виходити заміж. Оповістимо у нашій країні, Мовляв, хто хоче твоєї руки, Хай приходить і просить. Інакше треба сказати, любий тату, зовсім інакше. Той, хто відгадає, з якої шкіри у мене черевики, зможе взяти зі мною шлюб. Буде так, як ти хочеш, Люба, доню. Оповістили по країні барабанним боєм, що королівна піде заміж Та лише за того, хто відгадає З якої шкіри її черевики Ні за кого іншого в усьому білому світі О, Боже, мій милий, посунули туди свататися Приїжджали, від'їжджали князі, графи, королі Ще й кращі циганські хлопці, Та певно, що ніхто не відгадав, Зі шкіри якої тварини пошиті черевики. Був серед них один хлопець красень, Графський син. Стільки всього вгадував, Стільки говорив, Та все дарма. Однак королівна – все заохочувала. Пробуйте, може, і відгадаєте. Вже усі пішли, вже замкнули ворота, бо думали, що нікого чужого немає у палаці, а королівна все затримувала хлопця, щоб подумав ще про те чи інше. Тож, коли графський син хотів іти, то побачив замкнені ворота. Що було робити? Вирішив тут ночувати, кудись заховатися. Наступного дня знову стане в чергу серед тих, хто відгадує загадку. Доля розпорядилася так, що він знайшов сховок у кімнаті королівни. Швидко заліз до шафи, а королівна ні про що й не підозрювала. Лягла, і коли вже зняла черевики, гукнула служниці. Оце черевики, і справді ніхто не вгадає, що вони з блошиної шкіри. Приходитимуть по тисячу разів з усіх кінців світу, та нікому не засвітає в гадці, що я їх пошила з блохи. Королівна заснула, а графському синові згодом якось вдалося вибратися із шафи. Наступного ранку прийшли, вишикувалися в чергу всі інші. Різні герцоги, королі, аби відгадувати загадку. Він спритно став поміж них. Коли дійшла черга, мовив голосно. Я, напевне, знаю, з чого зроблені черевики королівни. І це не що інше, як блошина шкіра. На радощах королівна заплескало в долоні, так, так, так, так, это це... Не був за Третив'ятим морем, а може, й далі на сімде сі країн цього вже не пам'ятаю. Та досить і такого був якось один справедливий король, не було йому рівних у далекій землі. І все ж таки, все ж Після 25 років шлюбу він не мав навіть такого невеличкого, як початок кукурудзи, сина. Тому, лягаючи спати, чистаючи вранці, він мріяв лише про це. Та якось у сні він почув голос. Хай завтра твоя дружина стане на коліна на порозі палацу і буде вам те, чого просите. Так і сталося. Свого часу такий красивий хлопчик народився у королеви, що з далекої землі приїжджали подивитися на це чудо. Було це великою радістю для короля, та й для королеви також. підріс королевич, став таким умілим, розумним хлопчиком, було вже на кого полишати королівство. Королевич дуже любив полювання, Якось вертався він з полювання, та й побачив, що лягаві оточили велике дерево і почали гавкати. Годі було їх забрати звідти силою. Він дивився, роздивлявся, стовбур, та не було там анічогісінько. Дерево з усіх боків ціле, лише верхівка трохи зрізана. Що там учули мої пси? Задумався королевич і наказав одному з мисливців швидко вилізти на дерево, чи немає там чогось. Мисливець поліз. Там у горі, у дереві, була якась дірка, і в ній щось блищало, ніби якісь очі. Король сказав, почувши про це, «Ким би ти не був там, у дуплі, вилазь, бо викурю!» З дерева озвався голос, коли так, то я вилізу звідси, тільки не підпалюй дерева, якщо я згорю, то не матимеш з мене жодної користі. І вийшов звідти, тож слухайте про дивину, це був такий манісінький, блискучий. «Діамантовий чоловічок!» Що король трохи не впав від здивування. Одразу так полюбив цього маленького чоловічка, що не віддав би його ні за що у світі. Приніс додому, зробив йому клітку з чистого золота, таку, щоб уміщався в ній, та й міг гуляти, якщо захоче. Якось так трапилося що в усьому будинку залишився лише сам королевич. Сказав йому діамантовий чоловічок. Знаєш, королевичу, ти можеш мене сміливо випускати звідси, я нікуди від тебе не піду. Королевич повірив йому, та тільки випустив як крихітний чоловічок, зник, ніби його земля поглинула. Гей, зажурився король, та так, що ніхто його не міг заспокоїти, навіть її величність королева, він сказав матері. Ваше величність, мати королево, зберіть мої речі, бо я піду мандрувати». І не вернуся доти, поки не знайду десь на білому світі мого діамантового чоловічка. Бідолашна королева, плачучи, кинулася вмовляти його не йти, не полишати їх сиротами на старості без жодної дитинки. Та й така свята душа не могла переконати королевича залишитися. Він пішов. Потрапив він у величезний снігопад, та все йшов йшов далі й далі, вдень і вночі без перепочинку. Та таким був цей снігопад, що довго він не міг з нього видобутися. А вже їжа вся до шматочка закінчилася. Поки він так блукав дійшов до гарного дзіркотливого струмочка. «Ну що ж», – подумав він, – «якщо тут нема чого їсти, принаймні напівся з цього прохолодного зимового джерела. І так це буде останнє, бо вже довго не витримав від голоду і втоми». Коли добре напився, то ще дужче зголоднів. Та настільки, що вже не стямився, Витрусив торбину, аби знайти хоч крихту їжі І полегшити відчуття голоду. Коли це робив, позаду почув шелест. Озирнувся. Гей, як закалатало в нього серце! Заплескав у долоні від величезної радості, Бо побачив поряд із собою діамантового чоловічка. «Мені стало тебе шкода, королевичу», – сказав чоловічок. «І тому я прийшов, щоб ти більше мене не шукав. І знай також, що я зараз до вас не піду». А якщо ти не можеш без мене жити, то ходімо і разом помандруємо світом. І тимемо завжди на схід сонця. І обіцяю, ти не пошкодуєш. Ну, гаразд. Так і шли, що зупинилися якраз перед королівським містом. Діамантовий чоловічок. Сказав королевичу, ти зараз іди до королівських воріт і коли спитають, чого хочеш, скажи, що шукаєш службу і далі ставай на будь-яку службу, не відмовляйся від жодної. Я дам тобі пару рукавиць, що допомагатимуть тобі в усьому. Та коли ще щось з тобою трапиться, Клич мене, я там буду і одразу допоможу. З цим діамантовий чоловічок знову щас. Сів королевич під воротами. Питає його охоронець, чого він хоче. Той відказує, що шукає якусь службу. Чекай лише Парадному візникові якраз виходить термін служби. Я доповім про тебе, королеві. Якраз вчасно. Покликав король королевича. Вони домовилися про все, що треба, потисли руки, і усе було залагоджено. А й справді йому стали у пригоді рукавиці. Таких, як у нього, красивих, гладких, чистих, лискучих коней не було в жодного кучера королівської стайні. Інші почали йому заздрити. Один кривий кучер пішов до короля, аби поскаржитися на нього. «Так і так, ваше Величність. Цей новий кучер такий гоноровитий, що навіть біля коней працює у рукавичках. І ще похваляється, що як захоче, то цілісіньку зиму годуватиме коней свіжоскошеною травою з отави. І ти чув, як він це каже? Звичайно, чув, Ваше Величносте, хай мені відсохне язик, якщо я кажу неправду. Ну, присилай мені зараз же цього хлопця. Увійшов королевич. Це правда, що ти працюєш у рукавичках? Питає король. Так, ваша величність. Тоді правда й те, що ти хвалився, мовляв, якщо захочеш, то годуватимеш коней свіжоскошеною травою. А це вже неправда. Сказав хлопець. – Чиста брехня це все, хто б не казав. Однак король не дуже розпитував, чи це правда, чи ні, лише наказав годувати коней зеленою травою, інакше зітни голову. А ще хай хлопець більше не хвалиться і не дратує інших. Бідний королевич, дуже засмучений, пішов до стайні. Все зітхав, думав, що тепер робити. Боже, Боже, молився він, хоч би прийшов сюди на поміч діамантовий чоловічок. Та за спиною озвався голос. Не сумуй, я тобі допоможу. Скажи, лишень, що сталося? Озвернувся королевич, а діамантовий чоловічок стоїть за спиною. Поскаржився йому на свою біду. «Ну, через це сумувати немає чого», сказав чоловічок. «Я допоможу, якщо це тільки і усього. А на вечір запрягай двоє коней у підводу». Під вечір королевич уже запряг коней. Хотів сісти зверху на підводу, роздумуючи, куди поганяти. А тут уже сидить діамантовий чоловічок і тримає вішки. І каже королевичу, ти лягай ззаду і спи, поки я не розбуджу. Потім гучно крикнув, переді мною світло, за мною темрява. За пару годин ми будемо в теплій Індії. І справді заледве минуло кілька годин, як Королевич вже був де-інде. Він почав розглядатися і дивуватися, ніяк не міг второпати, як це він ліг на підводу. Серед сніжної зими у лютий холод, а пробудився серед гарячого літа у спеку та в цьому красивому місці, де буяють трави й квіти, чоловічок сказав Візьми косу, попрацюй трохи Королевич почав косити так, що трава за ним попадала За короткий час накосив якраз на підводу Тоді діамантовий чоловічок сказав Перекинься через голову і станеш білим лебедем. Злети на цю каплицю і дивися, кого там бачиш. Королевські дочки за допомогою чарівної сили приходять сюди кожної ночі. Залітай до вікна і бери зі столу найбільший перстень, який побачиш. Перекинувся королевич через голову, став білим лебедем і полетів до каплиці. А в ній молилися такі три чудові дівчини, як три лілії. Він одразу ж донестями закохався в найстаршу. Влетів до вікна і, поки дівчата його зауважили, вже взяв зі столу перстень. Кинулась за ним найстарша та схопила лише за одну пір'їну. Та лишилася у неї в руках. Коли королевич повернувся до діамантового чоловічка, підвода була так завантажена травою, що людина, стоючи на вшпиньках, змогла б докинути туди трави лише на одні вила. Королевич перекинувся через голову, набув колишнього вигляду, та не вистачало мізинця. Він залишився у вигляді пира в руках у дівчини. Однак діамантовий чоловічок щось поробив, трохи подув на руку, і королівський палець Став на місце. Тепер тримайся за підводу, лягай у траву і спи до самого дому, сказав чоловічок. З цим він також сів на підводу і гукнув. Переді мною світло, за мною темрява. Ми будемо через пару годин у місті короля. Не минуло й двох годин, як королевич опинився в місті. Будь тепер знову кучером. Та зважай, бо як в'їдеш до королівського двору, туди прибудуть і королівські дочки. Найстарша підійде до тебе і попросить персня. Та ти не давай доти, поки вона не покаже праву щиколотку. Так і сталося. Коли він в'їхав у внутрішній двір, у сліпучому світлі з високого неба спустилися королівські дочки. Попереду стала найстарша і почала просити персня. Мовляв, у ньому знаходиться її чарівна сила. Так королевичу перся він не дасть, поки вона не покаже праву щиколотку. Бідолашна королівна довго відмовлялася, та врешті мусила показати, що там нічого немає, крім чорного півмісяця. Йшов минав час. Вже пройшло шість тижнів. Трава вже закінчувалася. Знову почав зітхати королевич, що тепер буде? Був би тут діамантовий чоловічок, помолився він упівголоса. Тільки но вимовив ці слова, а чоловічок уже тут, спитав, що трапилося. Ой мій покровителю, закінчилася вся трава. Що мені робити? Те, що й раніше, на вечір готуй підводи і нічим не переймайся. Королевич повечеряв, запряг коней, заліз у підводу, а там уже сидить діамантовий чоловічок. «Лягай і спи», – сказав він. А сам почав. «Переді мною світло, за мною темрява, за пару годин будемо в Індії!» Ще й не заснув королевич, як чоловічок переніс його. Знову вони були там посеред гарної, свіжої літньої зелені, а на горі стояла каплиця. «Перевернися через голову і лети до каплиці», – мовив чоловічок. «Там є зараз три дівчини. Поряд з найстаршою ти побачиш її шовковий плащ. Сміливо бери його! Не бійся!» Ти встигнеш. Королевич зробив це за хвилину. І коли повернувся, підвода вже була так завантажена свіжоскошеною травою, що хіба одна травинка ще влізла б, більше ні. Вони невдовзі вирушили і через кілька годин уже були в королівському місті. Діамантовий чоловічок Сказав таке королевичу Поки ти дістанешся королівських хворіт Дівчата вже будуть там Найстарша Попросить у тебе шовковий плащ Та не віддавай його Поки вона не покаже ліве коліно І справді коли він повернувся до зовнішніх воріт палацу, у великому сяйві з'явилися королівські дочки. Найстарша стояла попереду і просила плащ. Та королевич сказав прямо, він не віддасть плащ, поки вона не покаже ліве коліно. Дівчина вагалася. Та зрештою, що могла вдіяти? діяти? Мусила показати, що там немає нічого, крім рудого півмісяця. Шість тижнів коні знову годувалися свіжою травою. Та потому ще раз треба було їхати за новою. У тій країні весна ще не настільки увійшла у свої права, щоб було достатньо трави Знову діамантовий чоловічок Послав королевича Аби поки він накладатиме під воду Той полетів до каплиці За молитовником найстаршої панночки Бо дівчата і зараз тут були Хоч як швидко робив це королевич Коли він повернувся Підвода вже була повна. За пару годин вони дісталися до околиці королівського міста. Тоді сказав діамантовий чоловічок, «Коли ти повернеш до внутрішніх воріт, там уже чекатиме старша королівна. І попросить молитовник, «Ти не віддавай!» поки вона не відкриє грудей. Так і сталося. Старша королівна вже чекала біля воріт і попросила книгу. Королевич сказав, «Не віддасть доти, поки вона не відкриє грудей». Ну і сторопіла королівна. «Як вона може показати?» Та зрештою мала це зробити. І була на ній така красива діамантова зірка, що королевич дуже здивувався, коли побачив. Так чи не так, та сталося. Король саме дивився у вікно і побачив їх, коли вони щось ховали одне від одного. В ту ж мить він зупинив кучера й одразу ж учинив допит. Як той насмілюється вночі зустрічатися з його дочкою? Королевич відповів. Він ладен все розказати. Та хай король пообіцяє віддати за нього свою дочку. Бо він, хай король знає, не з простих людей. Його батько теж король. Він потрапив сюди, бо пішов мандрувати по світу. Тому став кучером. Гей, ну і зрадів король, що вже знайшовся наречений у його дочки. Та ще й не аби хто. Та й королівна дуже зраділа, бо вона покохала королевича понад усе, навіть більше відкусня хліба. Тож, знарядили королівський екіпаж і привезли батька і матір королевича. Справили таке весілля, що музика долинала аж за сім країн. Та якою радістю це було для батьків Королевича, що їх єдиний син, живий і такий щасливий наречений. На радощах вони навіть пішли танцювати. По тому вони тихо повернулися, а що були вже досить старими і немічними, передали королівським. 150 років тому Коли ми з твоєю матір'ю пішли до вінця З'явився якийсь витязь Вихопив у мене з рук шаблю І утік з нею Якщо ти її зможеш забрати назад Віддам тобі королівство Та принаймні скажіть королю батьку Хто цей витязь і де його шукати? Де шукати, не знаю. Та знаю, що його кличуть людина-гриф. Дівчина одразу ж попросила коня, осідлала його і рушила в дорогу. Все їхала і їхала. Якось добралася до потічка. Мучила її спрага. Вона злізла з коня, аби добре напитися. Та коли нахилилася над потічком, аби напитися, з-під мосту виліз ведмідь. Він ревів і йшов у бік дівчини. Та так перелякалася, що скочила на коня і погнала його додому. «Що сталося, Люба-дочко?» – спитав у неї король. Огоді про це мій любий старий батьку. Якщо ви даватимете мені і 10 королівств, я не візьмуся за цю справу і розповіла, що з нею сталося. Ну, люба дочко, з тебе правителя не вийде, відповів старий. Він покликав середню дочку. І коли та теж поїхала, з нею все трапилося так само, як і з першою. Вона теж утекла. Дві старші дочки розповіли молодшій, як усе було. Вона пішла до батька. Любий батьку, вітайте свою наймолодшу. Вітаю? Та чого ти хочеш? Якщо мої сестри ви пробували себе, то і я хочу. О, навіщо пробувати? Якщо вони не змогли нічого, то що ти зможеш?» спитав сумно король. «Та я хочу піти». Так і сталося. Менша теж поїхала. Та вже коли наблизилася до потоку, Упав під нею кінь, таку мав спрагу. Вона теж схотіла пити, побігла до потічка. Коли наблизилися, з-під мосту виліз ведмідь. «Ага», – мовила дівчина, – «так це ти лякав моїх сестер. Гадаєш, я теж тебе злякаюся?» З цим вона схопила шаблю й ударила ведмедя. Поранила йому лапу. Тоді ведмідь почав кричати. Люба, доню, не бий більше, бо я твій батько. Дівчина здивувалася. Як ти опинився, любий батьку, у цій ведмежій шкурі? Я прийшов, аби тебе випробувати. Та бачу, що ти не боїшся. Хай щастить тобі в дорозі. І з цим зник, ніби його й не було. Тоді дівчина нахилилася над потічком, Вдосталь напилася води, Коня також напоїла, Коли пила, з води вискочила рибка. Дівчина її схопила і кинула назад. Рибка сказала, «За те, що ти була така добра до мене, я відплачу тобі добром, скажу тобі дещо. Не вирушаю далекий путь, поки не попросиш у батька того коня, ту вуздечку, яку він мав, коли одружувався із твоєю матір'ю. Дівчина так і зробила. Повернулася додому і сказала батькові, чого вона хоче. «Ой, доню, звідки я візьму тобі те, що в мене було 150 років тому?» Та піди на горище і пошукай. Може, там є сідло та вуздечка. Кінь же, сказав він, Похований на середині тієї купи гною. Дівчина покликала слух. Вони розкидали гній Та знайшли коня, голову та кістки. На горищі вона доти шукала збрую, поки не знайшла. Далі вона взяла сідло та вуздечку і ударила ними об конячу голову. Одразу перед нею з'явився чудовий скакун. Був він красивим та водночас слабосилим. Ледве міг ходити. Що робити дівчині? Пішла поряд з ним Коли дійшли до потоку Напоїла його Кінь сказав Ну, тепер уже, люба господине Я напився води Став дужим Сідай мені на спину Я тебе понесу Дівчина сіла Вони вирушили Їхали цілу ніч і цілий день Доти, поки не добралися до однієї хатини Тоді кінь сказав Я тебе сюди привіз, та далі вже йти з тобою не можу Бо в цій хаті ти знайдеш такого дужого чоловіка Людину Грифа що в десяти країнах немає йому рівного. Твій батько теж був великим витязем, та цей у сто крат сильніший. Воюй з ним, як можеш. Та перше вдар мене по голові вуздечкою. Я стану горіхом. Поклади його до лівої кишені, ти отримаєш Половину моєї сили Та більше я дати не можу Дівчина так і вчинила Коли вдарила коня по голові вуздечкою Він перетворився на горіх Вона підняла його з землі Поклала до кишені І рушила з ним до хати Доброго ранку Привіталася вона з людиною Грифом «Доброго ранку, чужоземний лицарю!» Відповів той, бо дівчина була вдягнена в чоловічий одяг і виглядала, як хлопець. «Куди ти йдеш?» «Я шукаю службу!» «О, знаєш, – сказав людина Гриф, – я не можу дати тобі тут якоїсь роботи!» «Та...» Отримаєш від мене завдання В мене дев'яносто дев'ять паль Якщо не виконаєш завдання, то на сотій буде твоя голова Я хочу дивокрасу Ілону Привези її мені що мала робити перевдягнена у хлопця королівна, пообіцяла і вирушила за нею. Коли йшла, все йшла, зустрівся їй у дорозі велетень. Мав він лише одне око на лобі та такого розміру, як колесо відвоза. Цим одним оком Вдень і вночі він цілився і пускав стріли у хмари. Магічні стріли могли притягнути горобця звіддалі у десять кілометрів. Задумалася дівчина, що робити. Та з кишені озвався Горішок. «Люба господарко!» Цей одноокий велетень раз на 24 години сідає відпочити на 3 хвилини. Ти маєш використати ці 3 хвилини. Я зараз знову стану конем і злечу з тобою в напрямку чорних хмар. Коли ми звідти вирушимо, ти весь час верти шаблею, щоб скрізь, куди б ми летіли, був червоний жар, як вогонь. Коли настануть ці три хвилини, і велетин сяде спочивати, кинь шаблю так, аби вона впала якраз перед ним. Він подумає, що це йому кинув сам Бог. Тоді ми спустимося перед ним і якщо під час цього великого переполоху він відпустить нас, ми врятуємося. Ну, так і сталося. Доти літали поміж чорними хмарами, поки велет не сів відпочивати. Тоді дівчина кинула вогнену шаблю та впала якраз перед ним. Настрашений... Він одразу впав на коліна, почав благати, аби Бог змилувався над ним. Дівчина на коні спустилася до нього. Велет так здивувався, що око в нього стало вдвічі більшим. «Та ти, звичай, душних чужоземний лицарю, якщо насмілився прийти сюди!» Дівчина сміливо відповіла, вона йде за дивокрасою Ілоною, аби привезти її людині грифу. Тільки тоді той поверне батькові шаблю, який сто п'ятдесят років. Знаєш що, сказав Велет, привези краще мені дивокрасу. А я розправлюся з людиною грифом. Поверну тобі батькову шаблю, а тебе зроблю королем десяти держав. Подумала дівчина і пообіцяла Велету привести чудо красу Ілону. Коли вони йшли назад, чарівний кінь мовив: Ну, люба господарко, Досі було те, що було. Та тепер ми маємо пройти справжні тяжкі випробування. Є один чоловік, який безперервно обертається навколо сита і бачить увесь світ. Хто вступить до його володінь, одразу перетвориться на кам'яну статую. Цього чоловіка ми не можемо оминути. Я тебе таки віднесу до чорних хмар. Далі ми спустимося перед ним. А там як бог дасть. Ну, гаразд, полетіли до хмар. Та було там так темно, що дівчина нічого не бачила. Несподівано кінь з нею спустився саме перед чоловіком, який обертався навколо сита. Той здивувався, як перше велет, довідавшись про мандри дівчини, сказав: "Якщо ти виявила таку мужність, то я тебе теж відпускаю. Та ти перетворишся на кам'яну статую". Якщо не привезеш мені, диво, красу ілону, дівчина пообіцяла і йому. Йшли вони сім років і сім митєвостей. Все йшли далі. Якось кінь озвався. Ну, люба господарко, «Ми вже дійшли до володінь дивокраси Ілони. Та тут нам загрожує ще більше небезпека, ніж досі. Хто перетне кордон, того вона погубить. Тепер я вже так високо піднімуся до чорних хмар, що під нами гулятиме вітер. Так само все буде з дивокрасою Ілоною». Аби вона не могла наслати на нас вогонь Так і сталося Піднялися так високо, що в дівчини голова пішла обертом Нічого не бачила у суцільній темряві Та як Бог дасть, так і буде Кінь почав спускатися до замку Краса Ілона саме стояла на дворі Побачила, як вони летіли. «Бог мене не помилує», – сказала вона собі, «якщо я причиню шкоду цьому лицарю. Бо він не є будь-ким, якщо пройшов через такі випробування і добрався до мене». Тож королівна про все їй розповіла краса Ілона не знала лише, що вона дівчина, а не хлопець, бо мала чоловіче вбрання. «Гаразд, люби лицарю!» – сказала вона їй. «Хай краще буде так! Я вийду за тебе заміж, уб'ю чоловіка, що обертається навколо сита, велета, людину грифа, і віддам твоєму батькові шаблю. Нам залишаться всі їхні володіння. Та присягнися на її шаблі, що виконуєш мій наказ. Мій брат лежить зв'язаний у чорному пеклі. Його треба звільнити. Чи слід було це робити, чи ні? Та присяглася на руків'ї шаблі і вирушила до чорного пекла. Біля воріт її перепинив чорт-охоронець. Дівчина сказала йому, «Я маю поговорити із твоїм господарем». Кілька чортів схопили дівчину, аби вкинути до вічного пекельного вогню – та згодом прийшов король чортів і мовив. Я не дозволю тебе чіпати. Все-таки ти маєш бути великим витязем, якщо зміг стільки всього подолати. Віддам тобі, брата диво краси Ілони. Та слухай мене. У святого Петра є чорний жеребець. Якщо приведеш його до мене, Отримаєш хлопця. Дівчина пристала і на це, Вирушила за чорним жеребцем. Люба господарко, Сказав їй кінь, Зі святим Петром ми можемо собі зарадити, Якщо ти мене слухатимешся. Щоночі о дванадцятій він лягає під грушею і спить там. Та лише п'ять хвилин. Його торбина у цей час висить на дереві. Є в ній золота груша. Ця груша – це його кінь. «Ми зупинимося на відстані ста п'ятдесяти метрів від дерева. Коли він засне, я повернуся і так хвицну ногами, що ти впадеш туди. Викрадеш грушу з торбини, удариш нею об землю, і вона в ту ж мить стане конем. Сядеш йому на спину, я ж тебе чекатиму тут». Ну, так і вчинили. Коли святий Петро заснув, кінь так хвицнув, що дівчина опинилася якраз біля торбини. Схопила грушу, ударила об землю й поїхала на чарівному коні. Святий Петро одразу ж пробудився і побачив, що немає його груші. Та від раптового переляку йому на думку... Прийшло лише одне прокляття. Якщо ти жінка, стань чоловіком, якщо чоловік жінкою. Так, дівчина стала хлопцем. Та так і забрала жеребця. Коли вони повернулися до чорного пекла, король чортів так зрадів їм, що сказав. Я знав багато хоробрих витязів, та такого ще ні. Хто потрапляє до моєї країни, той лишається тут горіти. Та ти зробив мені таку велику послугу, що я тебе відпускаю й дам те, що обіцяв. Ну, пішли тому до дивокраси краси Ілони. Вона вже виглядала їх, аби згубити хлопця, якщо той не визволить її брата. Та скільки було здивування! Хороблішого за тебе витязя немає в жодній з 77 країн, сказала вона. Я з радістю стану твоєю дружиною. А зараз... Ми підемо до мого батька і наберемо там три глечики води. Перша – це жива вода. Вона оживить навіть людину, що померла сто років тому. Друга – вода для вроди. Якою б потворною не була людина, вона зробить її вродливою і відмолодить. Третя – мертва вода. Вистачить трьох її крапель, аби померти. Ну, гаразд. Хлопець сів на коня, Посадив диво красу Ілону перед собою, І вони вирушили в путь. Спершу зустрілися з чоловіком, Що обертався навколо сита. У своїй країні всіх Перетворював на камені Та вони не вбили його Адже він уже знав Що дива краса Ілона Дуща за нього І відпустив їх Хай їдуть собі з Богом Перед однооким велетнем Вони проїжджали якраз тоді Коли він сів відпочити на три хвилини Він їх не помітив. Інша справа. Людина гриф. Почав махати їм ще здаля. Танцював, співав на радощах. Далі він схопив диво красу Ілону і почав стрибати з нею по двору. Добре, добре вже, сказала йому дива краса Ілона. Та якщо вже цей витязь Зміг подолати стільки перешкод і привезти мене. За це треба щось випити. Є тут у нас різні гарні вина. Вип'ємо, людина грифи. Твоя правда. Вип'ємо. Пішли вони до хати, сілися біля столу. Чарівна дівчина налила людині грифу з одного глечика. Вона знала, з якого. Та одне є певним. Заледве випив людина гриф, Як одразу помер. Вони ж узяли з дерева чарівну шаблю І вирушили до старого короля. Коли добралися, Він уже був ледь живий. Диво краса Ілона, Одразу напоїла його з одного глечика. Вона знала з якого. Та одне є певним, що старий король одразу ж повернув свою силу. Показали йому втрачену на 150 років шаблю. За це він, як обіцяв, одразу ж хотів віддати їм королівство. Та дівчина розповіла, Її так закляли, що вона стала хлопцем Не хоче тут правити Краще повернеться назад до скляних гір Зі своєю дружиною диво-красою лоною І там стане королем А для батька лишає живу воду Хай відмолодиться і править на вічні часи Ще й зараз править, якщо не покинуть! Раділа жінка, «Дай, но ну сюди!» Взяла ніж, розрізала перше, а з нього вискочив прекрасний хлопець. Розрізала друге, з нього теж вийшов хлопець, потім третє, з нього теж хлопець. Ну, вже Бог дав навіть забагато, вистачило б і двох, – Сказав чоловік, та хай вже буде, як буде, якось їх виростимо. Минали дні, роки, підростали хлопці. Вже мали по 18-19 років, коли найстарший сказав. Знаєте що, милий батько, мила матінко, я піду на світ подивитися. Бачу, що ми бідні, і досі було важко нас ростити. Тож я піду. Якщо за рік не повернуся, то не чекайте. То вже я пропав. Гаразд, сину. Пошукай щастя. Хай тобі Бог допомагає. Спекла йому мати коржиків, поклала у торбину, він і вирушив. Йшов, ішов, брів один день, два дні, три дні все йшов. Четвертого дня завиднілася гора. Він побачив, що на скелі сидить якийсь немолодий чоловік. Доброго дня, дядечку! Хай тобі Бог допомагає, любий синочку. Куди прямуєш цим неходженим шляхом? Іду шукати щастя. Ну. Тоді, сину, ти йдеш правильно, бо це шлях щастя. Якщо слухатимеш мене, то станеш щасливою і багатою людиною. Я три дні не мав рісочки у роті. Якщо маєш щось, то дай мені. Охоче, любий дядечку, беріть половину коржиків їжте на здоров'я, а друга половина хи мені буде. Старий подякував за коржики. Ти дуже хороший, мій хлопчику, і будеш щасливий, як мене послухаєш. Іди цим шляхом прямо. Дійдеш до одного потічка. Він дуже стрімкий. Ти перейдеш через нього, не треба нічого боятися. Твої ноги не зануряться у воду. Лише одного треба дуже берегтися. Посеред потічка ростуть прекрасні квіти, Жовті, білі, лілії. Ти не рви ані стеблини, Бо як зірвеш хоч одну, Зразу станеш золотою рибкою. Подякував хлопець за гарну пораду І рушив далі. Ішов, брів, дійшов до потічка, Побачив воду. Ух! Почув на спині мурашки. Вода там бігла дуже швидко. Якщо зануритися, одразу затягне на дно. Та згадав, як навчав його старий. Може й не буде ніякої біди. Вступив у річку, та ноги не пішли під воду. Він нітрохи не занурився. Брів через річку, дійшов до середини, Йому кивали голівками ці чудові квіти, жовті, білі, водяні лілії. Гей, і гарно виглядатимуть у нього на капелюсі. Дуже йому закартіли їх мати. Будь-що буде, він зірве одну. Зірвав він одну чудову лілію і в цю ж хвилину став золотою рибкою. Щез у воді. Сумно поплив вниз. Минали дні, місяці, Пройшов рік, Про хлопця нічого не чути. Ну, не прийшов наш синок, Пропав він. Сказав тоді середній хлопець з яблука, Якщо мій брат не прийшов, Я сам вирушу в дорогу, Я теж пошукаю щастя. Та я буду мудрішим. Він рушив тим самим шляхом, Що його брат. Ішов та йшов. Четвертого дня Добрів до кам'яної скелі. Побачив старого. Привітав його. Доброго дня, дядечку. Богу поміч, синку. Куди прямуєш? Іду у світ шукати щастя. Ми бідні. А батьки мої старі, якби я міг заробити трохи грошей, було б з чого допомогти їм. «Гаразд, сину, ти правильно йдеш. Слухай мене і будеш щасливим». «Охоче, дядечку, – сказав хлопець, – син сів перекусити, вийняв коржики і половину віддав старому. Беріть, дядечку, поїжте трохи». «Дякую». Бо сьогодні я ще жодного шматочка не мав у роті. Під час їжі почав повчати. Вирушиш сину, і тимеш, і тимеш цим шляхом прямо. Дійдеш до швидкого потічка, Перейдеш його, Та бережися, Не чини так, як це зробив той, хто йшов раніше. Я наказав йому не рвати квітів, а він таки зірвав і перетворився на золоту рибку. Коли перейдеш через річку, вийдеш на гарне поле. Там ростуть яблуні, інші фруктові дерева, а ще чудові квіти. Та не рви жодної стеблини, бо одразу станеш зеленою ящеркою. Не робитиму цього дядечку. А коли минеш цей прекрасний край, дійдеш до великої рівнини. Там побачиш замок. Це чарівний замок. Немає в ньому ні вікна, ні дверей. Та ти зможеш увійти. Стіл вже буде накритий і буде написано, що до чого пасує. Пішов хлопець, перейшов через річку, дійшов, до зеленого поля Дивиться на квіти І думає, що Либонь неправду, казав старий Якби пасував До мого капелюха Один з цих польових тюльпанів Тож схилився Зірвав один І в ту ж мить Перетворився На зелену ящерку Минали дні Місяці Минув рік От і другий син не повернувся додому. Батьки сумували. Ну, цей теж пропав. Не стало двох синів. Було троє, а лишився лише один. Почув це молодший. Ну, якщо вони іщезли, то я їх знайду. Піду і я шукати щастя. Захвилювалися старі. Та як не хвилюватися? Казали хлопцеві, щоб не йшов Вже якось житимуть у трьох Та що йому казати Мусила мати знову пекти коржики Та класти у торбину І хлопець вирушив тим самим шляхом, що й брати На третій і четвертий день Дійшов до кам'яної скелі Зустрівся зі старим Доброго дня, дядечку Бог тобі в поміч, синку, куди прямуєш, іду шукати щастя. Старі вже мої батьки хотів би заробити трохи грошей, допомогти їм на старості. Дуже добре, мовив старий, ти йдеш правильно. Лише слухайся мене, не так, як ті двоє хлопців, що були перед тобою. Вони не слухали моїх слів. І один став золотою рибкою, А другий ящеркою. Та я тобі дам ще важче завдання. Тут трохи хлібних кришок. Увечері, коли вирушиш, То підкинеш їх, І вони стануть золотою зіркою. Ця зірка поведе тебе до щастя, Та лише коли даси слово, «Я даю слово, дядечку!» «Дивись, бо пошкодуєш!» Прийшов вечір, вони попрощалися. Хлопець підкинув кришки, що йому дав старий, і ті вмить перетворилися на золоту зірку. Він пішов за нею. Дійшовши до річки, він сміливо перейшов її, побачив квіти». Та не зірвав жодної. На зеленому полі теж побачив багато чудових квітів, фруктів, Та не збирав їх. Лише йшов у слід за зіркою. Дійшов до великої рівнини. Зірка зупинилася над красивим замком. Та ніде ні вікна, ні дверей, як він туди увійде – Зірка спустилася і спинилася біля кнопки. Натиснув хлопець на кнопку, двері відчинилися. Аж рота відкрив від здивування, скільки тут усього було. Столи всі були заставлені наїдками і напоями. Він підійшов до першого столу, взяв папірця і прочитав. Хто нап'ється цієї чарівної крові, ніколи в житті не знатиме спраги. Підійшов до другого столу і прочитав. Хто цією рідиною намастить очі, бачитиме на сто метрів під землею. Підійшов до третього столу, там було написано, хто скуштує цієї чарівної каші, ніколи в житті не відчуватиме голоду. Підступив до четвертого столу. Хто цю шаблю прив'яже з боку, Матиме силу ста чоловік. Хлопець зробив усе, що було написано. Ну, а тепер я ляжу трохи спочити Після всіх трудів, подумав він. І заснув в одному з кутків. Та збудився на якийсь шум гам Вибіг із замку і дивиться, а вгорі летить якийсь замок. На балконі замку міцними ланцюгами прикута дівчина. Пошкодував, що не може туди піднятися і врятувати дівчину. Ішов сумний, ішов, поки не добрів до чарівної країни. На придорожньому дереві Побачив півня. Той сумну кукурікав. «Гей ти, Бідолашний півню!» Сказав йому. «Мабуть, велику маєш біду, Якщо заводиш такої сумної. Як же мені не горювати, Якщо я кохав дочку Чарівного короля, А він не віддав її за мене. Та ще й прокляв щоб я став півнем. Та ти міг би мені допомогти. Я допоможу, як зможу. Слухай сюди. Підеш на ту високу гору. На горі росте дванадцять дерев. Розкладеш з них вогнище, хай горять. Коли згорять, трохи попелу покладеш до своєї турбинки. Візьмеш його з собою до палацу черівного короля. Там дванадцять тигрів охороняють озеро, з якого тобі треба набрати води у пляшку. Нею ти типу, полєш мене, і я знову стану людиною. Хлопець вислухав півня і зробив усе, як той сказав. О півночі він дістався королівського двору, знайшов озеро та цієї миті на нього Накинулися тигри-охоронці. Дев'ятьом він зніс голови Та трьом не зміг. Вони його схопили, зв'язали, Кинули до темниці. Тут ти помреш від голоду та спраги. Минали дні, тиждень, два тижні. Відчинили тигри двері, а він ще живий, і на руках немає ланцюгів. «Як це ти без ланцюгів?» – спитали в нього. «Це для мене не ланцюги!» Зірвав їх із себе, ніби якісь нитки. «Ну, тоді ми тебе спалимо на вогнищі!» «Паліть своїх родичів!» З цим він кинув пополом їм меже очі, Вихопив шаблю в одного тигра-охоронця і за хвилину розправився з усіма трьома. Далі спустився до озера і наповнив флягу водою. тому рушив назад. Півень все ще сидів на дереві. Мовив, дуже довго ти ходив. Певно, що довго, бо сидів у темниці». Та все зробив, як ти сказав. По цьому півень злетів з дерева, Хлопець полив його водою, І в ту саму мить він набрав людської подоби. Ну, слава Богу, сказав він, Я знову такий, яким був. Та тепер я тебе попрошу. Бачу, ти все можеш. Допоможи визволити мою наречену, королівну. Батько заточив її у скляній горі і пустив гору в море. Та я, як чарівник, можу взяти тебе на спину і перелетіти з тобою через море. Як побачиш під водою скляну гору, скажи мені. Ми спустимося на берег, а решта вже моя справа. Так і сталося. Він сів на спину чарівникові і полетів з ним на море. Трохи пролетіли, як хлопець каже, «Стій! Я бачу під водою скляну гору, в якій ув'язнена твоя наречена. Та яка красуня!» «Щепак!» — відповів той. Тож вони спустилися на берег. Черівник одразу ж схилився до води, почав щось гукати, і в ту ж мить там з'явилися риби-кити. — Чого хочеш, любий господарю? — спитали вони. — Прошу лише, щоб ви підняли скляну гору на поверхню моря, сюди, до берега. Не й півгодини, як скляна гора вирнула з моря аж біля берега. — Зараз витягнемо, не бійся, — сказав хлопець. — Хапайся за цей край, а я візьмуся за інший. Дужим був хлопець бо мав силу тисячі чоловік. Витягли вони скляну гору на берег, розбили. Вийшла з неї прекрасна королівна. «Кохання мого серця, я знову зустрівся з тобою! Ти знову набрав людської подоби!» Одразу подалися до священника, щоб той повінчав їх. Три дні три ночі тривало весілля. Пили, їли, лише хлопець не їв, бо не був голодним. Його серце огорнув сум, що нема в нього нікого, в кому б знайшов би він втіху. Встав і хотів іти. Тут чарівник йому й каже: Ось тобі, дудочка, коли будеш у небезпеці. Або потребуватимеш моєї допомоги, подуй у дудочку, і я з'явлюся. Подякував хлопець за дудочку, вони попрощалися, і він рушив у дорогу. йшов, і ішов, раптом чує якийсь шум. Та побачив, летить летючий замок. На балконі дівчина, як і раніше, прикута ланцюгами. Схопив він торбину, вийняв дудочку, подув. Цієї ж миті з'явився чарівник. «Ну, чого ти хочеш?» «Нічого іншого, лише доправ мене до того замку. Сідай мені на спину!» Підняв його він на балкон, лишив там. Хлопець підійшов до дівчини і спитав у неї. «Чому ти прикута?» Та відвернула голову. «Іди звідси ля!» Не хочу тебе бачити. Господарем того замку було жахливе чудовисько. Голова його була як стіл і така ж квадратна. Очі ніби будильники. Дівчина на балконі подумала, що це каже чудовисько, тому не схотіла на нього й глянути. Та хлопець познімав усі ланцюги з її рук. Тоді вона побачила, хто її звільнив. «Як ти сюди потрапив? Негайно йди звідси, бо якщо чудовисько дізнається, що ти тут, горе тобі буде!» «Де те, чудовисько?» «Лежить у дванадцятій кімнаті». Хлопець почав переходити з кімнати до кімнати. Коли дійшов до сьомої, то вже почув хропіння чудовиська. «Як жахливо воно хропло! Десь тут вже буде!» Знайшов його у дванадцятій кімнаті, штовхнув у бік. «Вставай, не спи! Чого тут хропеш? Виходь битися!» Стало чудовисько, схопило залізну кулю, Так кинуло об стіну, що вона наполовину увійшла. Взяв хлопець кулю і так кинув неї у стіну, що наскрізь пробив її. Побачило чудовисько, що той сильніший, та що вдіяти подумало про себе. Треба битися, може якось вдасться перемогти. Почали боротися. Чудовисько першим ударило хлопця, та так, що в нього зламалося ребро, — Та він мав силу тисячі людей, тож так ударив чудовисько, що ти розпласталося, наче млинець. — Ну, — сказав він, — ти більше не встанеш. Схопив шаблю і порубав його на шматочки, поскидав їх на землю, потім повернувся до дівчини. — Тепер розповідай, як ти сюди потрапила. Я була найменшою дочкою у батька. Я королівна. Це чудовисько мене вкрало і принесло до летючого замку, щоб я була його дружиною. Сказало, що я буду прикутою ланцюгами, поки не згоджуся на це. Та я відповіла лише одне. Я швидше помру з ланцюгами на руках. Ти врятував мене від загибелі. «А чи станеш ти моєю дружиною?» «Твоєю?» «Так». Тепер питання лише в тому, як звідси вибратися. Бо замок і далі літав так високо, що не могли звідти скочити. Взяв хлопець дудочку, подув. Цієї ж миті там з'явився чарівник. «Чого бажаєш?» Хочу лише, щоб ти нас забрав звідси, аби ми відчули землю під ногами. Більше прохань немає? Ні. Сіли вони на спину чарівникові, не минули кількох хвилин, як вже були на землі. Ішли вони, ішли, і прийшли до міста королівни. Там всі з голови до п'ят, були вбрані у чорний одяг. По кому жалоба у цьому місті? Сказали, що жалоба триває відтоді, як чудовисько забрало королівну. Король наказав перебувати в траурі доти, поки її не відшукають. Та коли впізнали королівну, то настала велика радість. Разом увійшли до королівського палацу, як подружня пара. Батьку, якщо ти не гніватимешся, то познайомлю тебе зі своїм чоловіком». «Ні за що в світі не гніватимуся», – відповів король. «Я радий, що бачу тебе живою і його також. Зараз же віддаю тобі королівство». Він буде королем, а ти – королевою. Будьте щасливими і ощасливте мене також, як і всю нашу країну. Ходи. Раз було, де не було, жила якось бідна жінка, а чоловік її все лише ходив по ярмарках, де заробляв, а де ні, та своїй дочці завжди приносив якийсь подарунок з ярмарку. Якось, коли саме вирушав на ярмарок, спитав у дівчини «Що принести тобі, моя люба зіронько?» Та задумалася, подумала трохи, та й відказала «Черевики всюди ходи, любий батечку» «Ну, гаразд, – сказав бідний чоловік, – їх буде важко дістати» «Та я спробую!» І вирушив. А поки йшов, брів, Зголоднів Та й усівся під великим деревом Поряд зі струмком, Аби щонебудь переїсти. Вийняв із торбини кусень хліба, Червону цибулю, Та ще було в нього три сливи. Вийняв також сливи. Та потому поклав назад аби з'їсти наступного дня. Та коли вже натішився цим перекладанням і хотів було зав'язати торбину, побачив, як малюсінький чоловічок вийшов зі струмка, став неподалік від нього і озвався. Слухай, бідний чоловіче, моя дочка хвора, і забажала слив, та я не можу їх їй дати. Чи не маєш ти трьох слив? За добро платиться добром? Глянь, тут є якраз три сливи, візьми їх дочці, хай вона видужує. Навіть не замислився, а охоче віддав бо був дуже добросердим чоловіком. А наступного дня ярмаркування у нього було дуже вдалим. Вже хотів вертатися додому, та згадав про свою дівчину, яка просила черевики всюди ходи. Він обійшов увесь ярмарок та ніде не почув про таке. Коли підійшов до однієї крамниці, Щоб спитати. Його висміяли, Та ще й хотіли побити, Нібито він збирався щось красти. Тому обходив стороною крамниці. Та й не знав уже, що робити. Подався додому. Знову всівся біля того струмка, Біля якого вранці її вбив. Та як усівся, Побачив, що знову йде до нього маленький чоловічок. Несе гарну шкатулку і каже «Не відкривай, поки не прийдеш додому, а вдома віддаси своїй дочці». Гей, та чоловік дуже зацікавився. Коли вдосталь наївся-напився, то вийняв черевики. Адже в шкатулці... Були черевики всюди ходи. Отож, чи чули ви про таке диво? Вискочили черевики зі шкатулки, скочили на ноги чоловікові і запитали. Ну, любий господарю, куди підемо? Бідний чоловік відказав. На місяць. Черевики стисли чоловікові ноги і сказали «Туди ми тебе понести не зможемо, вибирай куди інде!» «Ну, тоді занесіть до мого села на верхівку дзвіниці!» «Ну, ти навіжений!» – сказали черевики «Міг би вибрати краще місце! Та байдуже, перенесемо тебе на верхівку дзвіниці!» «Тільки добре тримайся! Не впади!» У цю ж хвилину він уже був у селі на верхівці Дзвіниці. Та від переляку обоє черевиків злетіло з його ніг. У цей час тут проходив свинопас. Побачив, що біля башти лежить пара чудових черевиків. «Ну, – подумав він, – Такі носить лише попівна. Треба занести їй. Напевно, підійдуть. Він заніс. Та у тої були такі великі ноги, що навіть двох черевиків було замало на одну ногу. То що ж робити з цими чудовими червиками? Розмірковував хлопець вінопас. Та раптом помітив... Що бідний чоловік у смертельній небезпеці чіпляється за шпиль дзвіниці. Він гукнув йому Хапайтеся, дядечко, Йошко, за край. Я зараз покличу сторожа та пожежника. Аби легше було бігти, поклав черевики. А поселу тим часом швидко, як вітер, пронеслася чутка. Хтось знаходиться на шпилі башти. Дружина бідного чоловіка почула, схопила за руку дівчину і теж побігла. Та коли прибігла, посадила дівчину на лавку і сама стала попід дзвіницею, аби впевнитися, що не впав її чоловік, бо досі жили бідно, та коли впаде, житимуть ще бідніше. Та поки жінка дивилася вгору на чоловіка, дівчинка побачила черевики – і взула їх. "Ті?" тим часом промовили. "Чого ти бажаєш?" "Мила маленька господине," дівчина саме вгледіла батька, який вже ледь-ледь дихав від переляку. "Я хочу, щоб ви зняли мого батька, далі взяли також мою матір і мене і перенесли до скляної гори. А далі видно буде." Оце вже інша розмова. Заледве розгляділися жителі села, як вже не було бідного чоловіка на верхівці Дзвіниці, та ніде не бачили ані дівчини, ані жінки, та й черевиків, які вранці знайшов свинопас. «Ну й дивина, – думав суддя, – якби я не знав, яким порядним є бідний чоловік – то подумав би, що це він вкрав черевики. Гей, та якби він знав, де черевики, то здивувався б по-справжньому. Бідний чоловік та його сім'я отримали гарну маленьку хатку біля скляної гори і там працювали. Дружина робила свою справу. Лише дівчина все гралася черевиками. Якось таки змогла взути. Черевики мовили. Чого бажаєш, маленька господине, куди підемо? Та я б хотіла потрапити на небо, мовила дівчина. Це не дуже добре місце, звідти не зможеш повернутися. Просися в рай, чи поміж чарівників, чи до велетнів. «Чи до солом'яної відьми, яку спалюють на масляну?» «Ну, гаразд!» – відповіла дівчина. «Тоді ходімо до солом'яної відьми!» «Та будь дуже обережною!» – попередили черевики. «Щоб не казала тобі відьма, роби все навпаки!» «І так буде важко звільнитися, та як не послухаєш нас!» Не звільнишся звідти ніколи. Бідолашна дівчина не встигла й зітхнути, Як уже стояла перед старою солом'яною відьмою. Ну й потвора це була. Ніс у неї звисав на груди, І вона так гидко верещала, Що дівчина мало не вмерла з переляку. «Ну, якщо вже ти тут, бери глечика, наповнюй та й неси від колодязя!» Сказала дівчині, а далі сунула їй до рук старого побитого глечика. Та дівчина замість того, аби йти до колодязя, схопила його і з силою вдарила об дерево. Гей, чи чули ви про таке диво? З нього утворилося стільки бородавчатих жаб, наскільки черепків він розбився. Далі вони всі поховалися в землю. Ну, якщо ти таке зле створіння, то можеш іти додому. Так як знаєш, мені ти не потрібна, сказала відьма дівчині. Однак дівчина залишилася, усілася на порозі. Над нею почали кружляти шість чудових білих голубів. На це відьма розгнівалася та не могла нічого вдіяти. Дівчина вивернула свою торбинку, виняла хліб, який принесла з дому і покришила голубам. Ті ж посідали їй на плечі, руки, їли з долоней. Відьма трохи не луснула від злості. Сказала дівчиня, бита негайно йшла геть. Однак дівчина не збиралася цього робити. Кинулася та й відчинила двері у кімнату. Як відчинила... Побачила там зв'язаного красення з красенів. Він почав благати розв'язати його і дати напитися води. Та відьма вже тут як тут наказала дівчині. Зараз же зв'яжи хлопця міцнішими мотузками та принеси йому різної їжі з кімнати. Однак дівчина... Зробила все якраз навпаки. Вона розв'язала хлопця, дала йому пити. Він набрався сили, схопив свою шаблю і порубав відьму на шматочки. Далі зізнався, що він зачарований королевич, і усі шість білих голубів є його сестрами. Дівчина звільнила їх від чар Та легінь хотів не дякувати А забрати дівчину та сестер до своїх батьків Бо його батько був королем Скляної гори Та як їм туди дістатися? Дівчина сказала Знаєте, у мене є пара чарівних черевиків вони мене принесли сюди, віднесуть і назад. Та спершу я б хотіла побачити своїх батьків. Гаразд, мов королевич, ходімо туди. Тож найперше вони пішли до старих батьків. Там черевики розповіли, що за все треба дякувати доброму серцю бідного чоловіка. Бо коли б він не дав слив хворій доньці маленького чоловічка, не отримав би черевиків сюди ходів. Правда, не було б і стільки лиха, та дівчина не була б такою щасливою, адже її любить син короля Скляної гори і хоче одружитися з нею. Та треба дуже берегтися, сказали черевики не можна їх нікому віддавати, бо в цю мить щастя покине родину. Відтоді черевики всюди ходи тримали у великій шані. Вони завжди стояли перед зеркалом і були дуже гарними. Усяй ві сонця блищали, а ввечері Світилися. Старий король так їх вподобав, що мало розуму не втратив. Та зрештою попрохав лише про одне – якось віднести їх усіх туди, звідки прийшла невістка. Далі всі взялися за руки, і королівна, тепер уже молода королева, сказала черевикам – Ходімо спершу до Карпат. Хай король скляної гори побачить, що за народ у горці. Тож черевики їх понесли. Там такий пишний обід дали на їхню честь, що двоє старих, король та королева аж захворіли, переївши смачних голубців. Молодий король доти їв, смакував курячий суп із галушками, що аж спітнів, та принаймні дівчині не треба було за нього червоніти. Старший брат був таким добросердим, що зароблене протягом дня роздавав ще біднішим від себе На відміну від нього старший брат не дбав про інших Пив-їв, добре жив, придбав собі ошатний одяг Та й доля йому сприяла, бо взяли працювати за гарні гроші головним візницею Сім років промайнуло швидко. Мали зустрітися, аби побачити, хто що набув. Співчутливий молодший брат прийшов у своїй пошарпаній одежині і став чекати на старшого. Та тому було мало гарного одягу в візниці. Він попрохав у свого господаря коней, вбрався великим паном, і так з'явився назустріч Почав лаяти брата на всі заставки Що це таке ти, бідаче? Оце стільки ти надбав за сім років? Та той лише радів, що його брат Їздить таким панським екіпажем Що йому так добре ведеться Подумав, що той і йому допомагатиме та в того на думці було геть інше. Ти пам'ятаєш, що я казав перед прощанням? Та ти ж не казав цього серйозно. Я думав саме так. Хто безпорадний, не заслуговує кращого. Якщо так, то я перед тобою. Знай, не тікатиму. Брат Одразу кинувся до нього і виколов очі. Хай краще стане сліпим жебраком, ніж безпорадним бідняком. Тоді молодший брат мовив. Любий, брате, якщо ти вже зробив це зі мною, зроби ще для мене таке. Віднеси мене до придорожнього Христа, аби я замолював під ним свої гріхи. Та брат у насмішку привів його не до Христа, а до шибениці. Той обняв її, молячись, та опівночі бідний хлопець почув шерхіт величезних крил. На шибеницю сілися три великі ворони чарівниці трьох великих країн. Привітали одна одну. І почали розповідати про свої справи. Гей, у моїй країні поширилася жахлива чутка, сказала перша. Єдиний син короля втратив зір. Не верне його, поки з під цієї шибниці не набере трави, яка дуже дзвенить, коли її зривають. Це цілюща трава. Як торкнеться хто нею очей, то одразу прозріє. Друга ворона сказала. Велика біда трапилася і в моїй країні. А що саме? У короля є чудова шістнадцятилітня дочка. Вже багато років послів не живе і не вмирає. Зробили для неї скривдомовилу, там вона лежить. Поховати ще не поховали, бо вона ще ріхає, та не їсть і не п'є, не можуть її вилюкувати жодними ліками. Однак за великими, воргуючи горами, за безонним морем живе король птахів, великий птах гриф. У нього з хвоста треба висмикнути одне перо. І покласти пояс з домовиною на чистий аркуш паперу. Воно напише, які ліки потрібні короліні. Та цього ніхто не знає, лише ми. Хай і не дізнається, хай печатися. Тоді почала третя. У моїй країні теж дуже велике лихо, у королівському саду. Росте чарівна груша. Вона тижнями, місяцями родить золоті плоди. Та зараз біля її підніжжя, під землею, завелася велика бородавча стаящика, яка висушує, губить дерево. Ніяк не зможуть позбутися її. Та це й неможливо. Хіба якщо сорок чоловік за дві години, сорока лопатами, Викопають її із землі. А потім сорок солдат срібними кулями вистрілять у неї. Тоді ящерка вискочить звідти. І коли землю покидають назад, дерево знову родитиме. Та про це ніхто не знає. І не дізнається. Хай вони теж трохи посумують. Тоді ворони гарненько попрощалися одна з одною і з голосним шерхотом крил злетіли з дерева. А хлопець задумався. Боже милостивий, тож я не під хрестом, бо ворона казала, мовляв, під цією шибиницею треба збирати траву. Тоді десь тут має бути цілюща трава. Він кинувся рвати траву, рвав усе, рвав обома руками. Ніде нічого. Він почав журитися. Та раптом у нього поміж пальцями задзвеніла стеблинка трави. Він навіть злякався та дуже зрадів. Ой, Боже, милий, це вона! Він торкнувся травою очей, і вже зміг побачити, як чудово зарожевіло небо. Піднімалася зоря. Потім обережно зібрав цю дивовижну траву, заховав її, далі рушив до королів, що про них згадували ворони. Спершу пішов до того короля, який мав сліпого сина. Розповів, чому прийшов. Мовляв, може допомогти королевичу. Король мовив. «Іди своїм шляхом, бідаче. Ти знаєш, які люди тут бували. Знамениті лікарі. Я привозив лікарів із інших країв. І вони нічого не могли вдіяти. А ти щось можеш. Краще тобі не мучиться». «Ні, ні, ваше Величність. Мені не треба мучитися, пустіть мене до нього. І якщо я не вилікую вашого сина, можете посадити на палю мою голову. Тоді король дозволив. Хлопець увійшов до королевича. Лише торкнувся травою очей, вони одразу ж розплющилися. Королевич скочив і почав його цілувати, обнімати на радощах «Мій благодійнику, найдорожчий цілителю!» На ці радісні вигуки з усього палацу ринув люд до королевича. «Та ж він бачить! Справді бачить!» Стали прославляти хлопця, який вернув зір королевичу, Годили йому, як могли. Він їв пив, як ніколи доти. Тоді переписали на нього пів королівства, та хлопець сказав, зараз взяти не може, бо має попереду ще довгий шлях, багато справ. Тож пішов далі, та з повними кишенями вже не мав турбуватися про гроші. Ішов все, йшов. І от дорога привела його до країни, де росла золота груша. Він звернувся до короля. Мовляв, знає, як вилікувати грушу. «Бережися! Не дражни мене! А як не вилікуєш?» «Та ж вилікую! Лише дайте мені сорок чоловік, сорок срібних лопат!» «Будуть!» «Та ще сорок солдат!» – додав хлопець. Із сорока срібними зарядами Це теж отримаєш Отож, зібралися люди Почав хлопець з ними копати Гарненько обкопали грушу За дві години накопали стільки, що вже було видно щось подібне до товстої буйволячої шкіри Тоді хлопець скомандував стріляти і солдати стріляли в цю шкіру сорока срібними кулями. З ями з голосними стогонами вискочила бородавча стоящерка. Землю гарно засипали назад, яму закопали, і дерево ожило. Зазеленіли листочки, розпустилися гарні квіти. Наступного дня вже вродило на ньому багато чудових груш. Гей, як прославляли хлопця, вмовляли лишатися. Та він відпочив лише кілька днів і почав збиратися у путь. Викнули йому здаля Ти бідаче Чого прийшов сюди куди птах не долітає Та я хотів піти до великого грифа Та не знаю як туди потрапити Ми тобі скажемо Та ми теж маємо для тебе запитання, На яке ти повинен принести відповідь від птаха грифа Охоче принесу тільки пустіть. Добре, пустимо. Біжи вже, бо нам так важко стримуватися, що аж тремтять наші вершини. А питання таке, доки ми тут битимемося. Вони на якийсь час заспокоїлися, і хлопець пробіг. Та тільки-но пройшов, як счепилися знову. Він йшов далі, поки несподівано щось здаля заблищало. Це й було бездонне море. Дійшов туди і побачив закляту стару жінку, яка пливла на горікові старолуці, як на човні. Вона крикнула йому. «Ти, бідаку, як потрапив сюди, куди птах не долітає?» Доброго вам дня, матінко! Твоє щастя, що назвав мене матінкою, бо інакше я б тебе одразу проковтнула. Куди ти прямуєш? Я прямую до великого птаха Грифа, якщо вдасться перебратися через море. Я допоможу тобі, якщо ти мені принесеш відповідь цього птаха на одне запитання. «Привезу, матінко, захотою. охотою!» «Тоді спитаю нього, доки я ще плаватиму на горіховій шкаралупці по бездонному морю!» З цим вона сіла на шкаралупку, перевезла його на протилежний бік і там відпустила. Ще й побажала удачі. Ішов хлопець, ішов все далі. Добрів якось до безкраюї лісової пущі. І здаля побачив там такий палац, якого зроду не бачив. Рушив туди і добре зробив, бо був то палац короля птахів, великого птаха-грифа. Увійшов, ходив з кімнати до кімнати та нікого не зустрів. Та в одній кімнаті угледів прекрасну дівчину. Привітав її, та вона так здивувалася, ніби побачила примару. «Ой, ти бідаче! Як зайшов сюди, куди і птах не долітає! Як ти насмілився прийти сюди?» «Я прийшов до короля птахів!» Просила його дівчина, молила, би йшов геть, якщо йому дороге життя». Великий птах Гриф не милує нікого. Я звідси не піду нікуди, поки не скажу йому про своє прохання. Дівчина почала його благати, аби він принаймні заховався, не потрапив на очі Грифові, коли той прийде. Це прохання хлопець виконав. Та перше, ніж заховатися, він передав три золоті груші дівчині та заховала їх. «Потому прийшов птах-гриф. Дуже невдоволено ударив у ворота буловою. «Я чую чужий дух. Хто тут?» «Нікого. Навіть мурахи!» Дівчина почала до нього леститися, вмовляти, просити його, аби йшов, мовляв, уже обід готовий. Гриф взявся за обід і трохи заспокоївся. Тим часом дівчина поклала перед ним три золоті груші. Той поглянув і здивувався. — А це де ти взяла? — Гуляла в лісі, там зібрала. — Не бреши! — гримнув на неї Гриф. Кажи мені правду. У підніжжі груші, яка родить такі плоди, оселилася величезна бородавчаста ящерка, і через це груша не плодоносила. Ця ящерка через кілька років могла б згубити й мене. Та видно вже її немає. Хтось убив. «Либонь саме той, хто приніс ці груші!» Тоді дівчина покликала хлопця зі сховку. Гриф спитав, «Звідки я ти приніс ці груші?» «З-під золотої груші!» «Я знищив бородавчу стоящерку, яка сиділа біля підніжжя дерева, і воно знову почало родити!» «Я прийшов сюди тому, щоб принести королю птахів кілька таких груш. Ну, любий брате, ти потішив мене. Я виконаю три, які б не були твої прохання. Перше моє прохання, королю птахів, аби ти сказав, доки битимуться дві ворогуючі гори. До да, ти поки не розплющать людину. Друге прохання. Скажи мені, доки в горіховій шкаралупі плаватиме по бездонному морю стара жінка? Доти поки живе на світі. Ну, а третє? Третє те, щоб ти дав перо із свого хвоста. «Це вже найскладніше», – мовив гриф і аж затрусився. «Швидше, висмикуй!» Хлопець швиденько висмикнув перо, гарно подякував за все і вирушив у путь. Ішов-вийшов додому, добрів до бездонного моря. Стара жінка... Гребла, била веслом по воді, Ще здалека гукнула хлопцеві. Яку відповідь ти приніс? Пізніше, скажу, матінко, Спершу перевезіть мене. А як обдуриш? Та я вас не дуритиму, матінко. коли ви й. Ну, гаразд. Сідай біля мене не мала робити нічого іншого, як перевести. Коли вони прибули, і хлопець відбіг досить далеко, виліз на верхівку високого дерева і звідти гукнув. То ти маєте плавати на горіховій шкаралупці, поки живете на світі!» Гей, ну й засмутилася стара жінка. Так вдарила по воді веслом, що знялися хвилі, і хлопець навіть на верхівці дерева змог до нитки, та вже втік. Потім висушився і пішов далі своїм шляхом. Як ішов, побачив дві ворогуючі гори. Вони ще здаля спитали. «Чи приніс ти відповідь, чоловіче?» «Приніс». «Ну?» — Я скажу, та спершу випустіть мене. Вони радилися, радилися, та врешті мусили випустити, бо їх мучила цікавість. — Ну, біжи швидше. Він перебіг і зупинився лише там, де вони вже не могли досягти його. — Ну, яку ти приніс відповідь? «Я приніс відповідь, що ви будете битися доти, поки не розплющите людину!» Гей, ну, і розсердилися гори. Так стукнулися одна ободно, що аж спалахнула полум'я. Знали, що людина сюди більше не потрапить. Тож мають битися доти, поки стоїть світ». Хлопець почувався ще більш впевнено. Перо птаха-грифа лежало в його кишені. Він пішов просто до короля, в якого дочка не жила і не вмирала, лише лежала у скляній домовині. З'явившись там, повідомив, що поверне життя дівчині. Король ніяк не хотів його слухати. Досить намучили дівчину, годі вже з неї. Ніхто не мучитиме, ваша величність. Покладіть лише біля домовини чистий аркуш паперу, а далі все піде само собою. Поклав король аркуш паперу, а хлопець ще додав туди перо птаха грифа. Воно само по собі... Почало писати. І коли виводило лікувальні слова, губи та щоки дівчини почали рожевіти, аж поки вона не розплющила очі. Вона одразу сіла у відкритій домовині і почала обнімати цілувати хлопця. Душа моя, мій цілителю, мій... Король віддав не лише дочку, а й королівство Хлопець ще раніше мав два пів королівства А тепер ціле королівство і прекрасну дружину королівну Зіграли таке весілля, що продовжувалося три тижні Та щастя ніколи довго не триває Завжди трапляється щось погане Прийшла звістка від сусіднього короля, що він оголошує їм війну. Старий король мовив. «Люби зятю, я вже ледве ходжу по світу. Все передав тобі, давай до бою, воюй з ними!» Зібрали військо і повели нового короля вибирати собі коня. А що хлопець раніше не мав ні кола, ні двора, то не вмів сидіти на коні. Боявся й дивитися на прекрасних скакунів. А в одному загоні коперсувався нікудишній з вигляду коник. Хлопець сів на нього. Може, згодом не скине? Та як і скине, він не заб'ється, бо навіть коли сидить на ньому, його ноги дістають до землі. Вирушили на війну. Та коли новий королівський кінь почув сурми, то цілковито змінився і безстрашно рушив вперед. Хлопець лише знічено вчепився в нього, аби не впасти. Вони добралися до придорожнього хреста. Хлопець подумав, що можна було б тут стати, якщо йому вдасться схопитися за нього двома руками. Він схопився. Та кінь вибіг з-під нього, і хлопець лишився висіти на хресті. Та стовп у хреста був трухлявий, не витримав ваги, перехилився і упав йому на плечі. Він же, заглиблений у свою журу, пішов далі з хрестом за спиною. Тим часом вороже військо вже чекало з іншого боку поля, аби розпочати бій. Покидали зброю, лати, все, що можна було, і так втікали, що полишили все військове облаштування. Лише треба було його зібрати. Військо короля все позбирало і без жодного пострілу, здобувши перемогу, поверталося додому. Їх зустрів страшенно втішений старий король. «Любий!» Милий, пречудовий зятю! Тепер вони вже по-справжньому були щасливі. Та якось новий король згадав, що вже минуло такий сім років після останньої зустрічі з братом, і треба зустрічатися з ним на роздоріжжі знов. Поїхав туди вже як могутній король. Брат теж був там. У панському одязі. Та все дивувався, що до нього наближається справжній король, до того ж з виду викопаний молодший брат. Це ти чи ні? Це я, як бачиш, я тебе бачу? Та як ти став таким багатим і як зміг повернути зір. Так мені вдалося. Ну, кажи. Кажи мені все. Ти пам'ятаєш, як ти мене замість Христа привів до шибениці? Я сидів там у ночі. Опівночі прилетіли три ворони-чарівниці з трьох країн. Розповіли всі свої новини, а я підслухав і діяв згідно з почутим. Став зрячим, щасливим, і допоміг іншим Можу допомогти і тобі Ходімо зі мною Ой, не буде цього Не бажаю до тебе тулитися Те, що тобі вдалося Може вдатися і мені Він попрощався з братом І сам пішов під шибеницю Сів і почав чекати коли з'являться ворони-чарівниці, і він стане великим паном. Послухає їх, зробить все так, як вони накаркають. Цієї ночі ворони-чарівниці знову злетілися. О півночі він почув шерхіт величезних крил. Як вони сіли, одразу привітали одна одну. Він почув, як вони казали. «Ви знаєте, що трапилося минулого разу? Хтось сидів тут під шибницею і підслухав нас. Та більше ми цього не дозволимо. Ходімо поглянемо, чи немає там кого-небудь?» Вони полетіли вниз і знайшли під шибницею злого брата. У гніві розірвали його... Рознесли на шматки Вставши наступного ранку Молодий король пішов глянути Що сталося з його братом Побачив, що його розірвали в клочі Не мав робити нічого іншого Як тільки з трудом зібрати Поховати рештки А далі сів у карету І поїхав додому Ще й досі живуть разом з дружиною Якщо не помирає